biografie memori biografia unei capodopere Crucișătorul Potjomkin Film de Sergei Eisenstein Emisiune de Paul Silvestru Vă rog să vă așezați. Cât mai răspândit, dacă se poate? Hai, uite, uite. Ați venit toți aici, în față, dar eu cam sufăr de claustrofobie. Bine, bine. Vă să zic că nu vreți să-mi creați iluzia unui spațiu mai mare. E, atunci am să mă așez în spatele anfiteatrui ca să vă arăt cât de relativ poate fi totul. Așadar, eu sunt Sergei Mihailovici Eisenstein. Am făcut Poate știți, două filme și câteva spectacole. <răzări> și am căpătat astfel dreptul de a sta aici, <răzări> în spatele dumneavoastră, <răzări> pentru a vă demonstra cum cei din urmă pot ajunge primii. <răzări> vă cer iertare că nu am putut veni la primele două ore de curs din acest an, dar după cum ați fost informați, probabil lucrez la un film. Căruia i-ați dat un titlu foarte ciudat. Are deocamdată două titluri, nu am hotărât pentru unul. Linia generală sau vechi și nou. Acum nu știu care din ele vi s-a părut dumneavoastră ciudat, dar poate vom hotărâ împreună pe care să-l păstrăm. Dacă nu cumva mă veți ajuta tot dumneavoastră să găsesc un al treilea, mai puțin ciudat. E, și acum, pentru că nu-mi place să pierdem vremea, vreau să trecem la fapte. Adică să discutăm tema pe care tovarășul asistent Nijni v-a propus-o pentru reflexie. Scena arestării lui din romanul lui Balzac, Mojgolio. Ați avut de pregătit o rezolvare proprie, iar cineva ne-a asigurat o expunere de motive. Nu-i așa? Tuvarșe, nici Da, studentul Velski a pregătit această expunere. Te rog, Velski, citește lucrarea armitare. Așa. Da. Eu am pregătit o expunere de motive. Nu știu dacă am reușit să acopăr. <coughs> Romanul lui Balzac. Nu, știi ceva? Tuvarșe student. Hai să spunem că toți cunoaștem povestea, să trecem direct la personajul Votran. În felul acesta ai ocazia să treci peste partea din lucrarea dumitale care îți provoacă emoție și ajungi direct acolo unde e stăpân pe vocea dumitale. Bine? Da, aveți dreptate. Am depășit emoția, am ajuns la Votran. Deci, personajul Votran are o statură mai înaltă decât cea obișnuită iar părul cărămiziu roșcat îi ascuns superucă. Poartă un costum negru și în loc de cravată poartă o pamblică albă. Balzac nu întrebuințează semitonuri în descrierea eroilor. Personajele lui sunt fie net pozitive, fie net negative. Ba mai mult, același personaj e înfățișat la început ca pozitiv, iar la sfârșitul romanului, ca negativ. La mormântarea lui Goriot, Rastignac aruncă mănușa de provocare întregului Paris și se duce să ia masa la Nusinghem. În acest mediu social, Rastignac e sortit să devină negativ. Altfel, îl pândește pieirea. Dacă Votran ar fi luptat, ar fi continuat să lupte după ce Lucien de ruban pre s-a spânzurat, ar fi fost pierdut. Dar el se predă și devine șeful poliției. Vorbind schematic, Balzac prezintă totul în contrast alb-negru. Tocmai de aceea vreau să-l înfățișez pe votră, îmbrăcat în alb și negru. În costum negru cu cravată albă. Da, da. Schematic vorbind, așa e. Când e vorba de ceva foarte clar, se obișnuiește să se dea o definiție destul de șablon negru pe alb. Se pare că gama alb-negru se asociază cu imagini foarte clare și de o mare preciziune grafică. Însă votră corespunde într-adevăr acestei imagini? Oare înainte de arestare îi cunoaște bine adevărata față? O cunoaștem? E descris în român? Nu! Nu! Fața îi devine cunoscută pe măsură ce se desfășoară scena arestării și cea imediat următoare. La început însă, asupra lui Votrein, planează un care mister. Poartă o mască. E învăluit într-o atmosferă nedefinită. Că e bandit și aventurier, cititorul și spectatorul trebuie să ghicească. Dar până când îi se scoate peruca, până la smulgerea măștii, nu e totul tocmai limpede. De aceea... Este neîndoelnic faptul că Votrein nu trebuie prezentat în culori atât de clare și precise. Nu credeți că oarecare impreciziune coloristică ar corespunde mai bine caracteristicii eroului și ideii care urmează să fie exprimată prin izan Serghei Sergei dar întreaga atitudine a lui Votrein este suficient de limpede. chiar așa să fie! Ia urmăriți cum procedează Balzac în întreaga serie de romane care le făcișează pe ognașul Jacques Collin. E drept că îl îmbracă într-o sutană neagră, dar la început însă, în Morghorio, colen se ascunde sub înfățișarea burghezului Votrân. Delicventul se ferește nu numai de poliție, ci și de cititori. Da. Și indiferent dacă vom adapta întreaga serie de romane sau numai Morghorio, totuși Collin, zis Votrân, zis înșală moartea, trebuie prezentat la început cu mască cu o mască neagră, care să justifice descoperirea sa de mai târziu. Justă observația! Numai că Balzac însuși face acest lucru într-un chip mai complex și mai interesant. Masca lui Votrein constă în felul său de a se comporta. La început, la început apare ca un băiat bun, vesel adică, căruia îi place să bea și să danseze. La prima vedere, un personaj neobișnuit de blând, și tocmai acesta este coloritul lui de apărare, masca lui. Ea cade în scena arestării, după care spectatorul nu mai are niciun fel de doială despre ceea ce este votoare în realitate. Dar, dar, dar în iluzii pierdute, Coulain, care apare exact când Lucien de Rubampre se pregătește să se sinucidă, este costumat în negru și deja dar, știu. Dar, că... Că... Bun, bun, iarăși observație justă, dar el apare acum cu întreaga sa zestre. Masca este și mai accentuată, trebuie să-l ascundă și mai bine. Bănuiesc cine se ascunde sub înfățișarea lui Carlos Herrera dar e mai bine să menținem o anumită estompare în ceea ce privește coloritul. Și apoi să nu uităm că Votren este o reminiscență romantică în acest peisaj realist al comediei umane și, în general, ar fi trebuit să ripostați la tot ceea ce a spus Velski în legătură cu alb-negru în zugrăvirea personajelor barzaciene. Sergei Mihailovici, cred că aici, în fond, se poate aplica zicala dintr-o veche anecdotă de teatru nu joacă uniforma, ci actorul! Cetatul adus de dumneata nu cred că are ce căuta într-o clasă ce se călăuzește după alte considerente artistice, ca să spun așa în termeni delicati. Dacă delimitarea alb-negru se mai potrivește unei rezolvări regizorale pentru strălucirea și suferințele curtezanelor, în Moș-Goriot, trebuie prezentat altfel. Spuneți-mi, da. se creează oare în costumul negru-alb, costumul negru și cravată albă, din soluția Vilschi, imaginea plastică adecvată a omului de viață, bun la suflet, a burghezului prosfer? No, nu, no, firește da. că nu. Costumul negru-alb se potrivește, știu și eu, unui avocat, unui doctor, unui învățător, mă rog, cuiva cu un aspect exterior sever. Votre! Trebuie să fie îmbrăcat mai curând ca un băiat de prăvălie îmbogățit peste noi. Un, un astfel de om își cumpără costumul cel mai scump și cel mai țipător dintr-o vitrină. Tocmai această lipsă de gust poate constitui semnul bunăstării în ochii unui anturaj ca acela format din locatarii pensiunii Voche. Și totuși, și totuși, în înfățișarea lui Votran, al negru există. Iar în ultimă instanță, el devine negru. Da Ei, de tocmai asta da e! El devine! Dar nu este. Cred că încercând să salvezi rezolvarea regizorală, Dragă Velschi, ți a adus un contraargument esențial. A, Pentru noi, valoarea maestriei lui Balzac constă și în faptul că el dezvăluie caracterele în acțiune. La început, Rastignac, celebrul personaj, poate să pară chiar un erou pozitiv. Dar puteți oare susține că el este un personaj luminos? Nu, nu, nu, simt. nu simt. Rastignac în spatele cum secădeniei lui domestice ascunde o serie de trăsături care îl vor denunța mai târziu drept un ticălos. Cum se poate susține atunci că eroii lui Balzac sunt prezentați în alb-negru, adică în contrast schematic? Dar nu puteți nega că Balzac folosește resursele contrastului. E drept, e drept, dar o face numai pentru a preciza un sens sau întări expresivitatea. Și în plus o face... Cum să vă spun eu, o face cu extremă finețe. Uite, comparați-l pe Moș cu Votrein, căci Goriot începe și el prin a purta masca unui personaj de vodevil, a unei strâpituri nefericite. Dezvoltând misterul în jurul lui Moș Balzac distrage atenția de la secretul lui Votrin. El împletește magistral aceste două taine. Cea aparentă a cea lui Goriot despre care locatarii pensiunii voche, cred că e posedat de vici și că aleargă după femei și mă rog așa mai departe și cea reală a lui Votră pe care nici ei, nici noi măcar nu o bănuim. Da, stați că era să uit. Cum ați considerat că trebuie prezentat domnișoara Mișonou? Ea poartă un cozoroc. Cum v-ați folosit de el? Eu am renunțat la el, Serghei Mihailovici. Mm -hmm. Mm -hmm. Câți dintre voi ați renunțat la el? Eu Ia, ridicați mâinile! Eu. A, nu, stați, stați, stați, stați, stați, stați! Mai bine ridicați mâinile cei care l-au păstrat! Numai doi v se să zică! Velschie, păi. ești bun să-mi explici de ce ai renunțat la Cosoroc? M-am gândit la, ce? la faptul că în roman... Reprezenta o formulă excelentă Dar în film sau teatru acest cozoroc era ar de ochii da. Ori eu cred că este esențial ca mimica Expresia ochiilor în special să se vadă Foarte limpede pe ecran da. Da. Da. În plus la teatru da. Bakhtangov Regizorul a renunțat de asemenea la cozorocul purtat De domnișoara Mișonă da. Eu am înlocuit cozorocul cu un șal Pentru a-i da domnișoare Mișonă aerul unui liliac Așa o văd eu da, Și atunci ia spuneți-mi spune Cu ce fiară pasără sau reptilă, poate fi comparat acest personaj. După mine mișonor e un șobolan. După oh, mine o... e un liliac. O orbilă! Un strut. nu! O cârtiță! După da, mine are da, un mișar un șarpe. O orbilă! stai, Stați! Stați! Stați sta sta o clipă! Liniște-vă, rog. liniște! Cineva a comparat-o cu un șarpe. Eu! Da! Căruia dintre voi a mai venit în minte o asemenea analogie? Poftim? Dar șarpele nu are nicio mimică, el poartă o mască imobilă, îi se mișcă doar limba. Perfect, adevărat! Tovarășul? Hasbi mă Tovarășul Hasbi are dreptate. Se poate spune că mimica șarpelui este încremenită într-o mască imobilă, dar în cazul acesta, cozorocul pe care îl pune Balzac, domnișoare Mișonot, devine tocmai particularitatea necesară dezvăluirii înfățișării sale interioare. Asta. După părerea mea... Acest cozoroc este una dintre cele mai extraordinare soluții ale lui Balzac. Detaliul acesta ne sugerează, pe de o parte, că mimica personajului trebuie să fie aceea unui șarpe, adică o față de piatră, iar pe de altă parte, el caracterizează comportamental această domnișoară Mișonot, care se ascunde pe jumătate. Nu, Dar cinematografic vorbind, ce mai rămâne din personaj? <laughs> Ați spus că masca e bună literatură, dar nepotrivită pentru ecran și scenă. Absolut fals. Dacă puneți unui actor o mască atunci când nevoile dramaturgiei o cer, acest fapt îl va determina, printre altele, să folosească cu mai multă pregnanță gestul și mișcarea, adică tocmai ceea ce este necesar în cazul domișoarei Mișonor. De altfel, teatrul cel mai dinamic a fost teatrul măștilor, comedia de arte, Comedia Măștilor, desăvârșirea mișcărilor și a gesturilor s-a obținut în acest teatru în care, poate vă amintiți, că erau personaje fixe tocmai datorită Măștilor. Da. Și când vă izbiți de un asemenea caz, trebuie să cântăriți bine cât se pierde renunțându-se la mimică, dar și cât se câștigă în schimb în ce privește caracterizarea eroului prin înfățișarea sa și prin mișcarea. Da, da, da, da. <laughs> Dacă aici... În cazul acesta, aveți idei mai bune decât aceia pe care vă oferă autorul pentru înfăcișarea domnișoarei Mișonov? Spuneți-mi! Dar câtă vreme în roman există un detaliu atât de minunat și de precis, preluați-l, mulțumiți autorului, acolo unde se poate. <răzări> și nu procedați mai rău decât el. Vedeți? Câteodată, autorul... Nu-mi place. Nu-mi place cum este. Nu trebuie să găsim altă soluție. Nu-mi plac soldații ăștia de plumb! Trebuie să-i pun cumva în mișcare. De ce, Sergei Mihailovici? Cred că secvența asta ar putea foarte Nina dacă filmăm cum ai scris, o să iasă totul foarte static. Nu sunt niște soldați postați în fața mulțimii, că nici măcar nu e mulțime. Nikita! Da? Nikita! Da, Vreau mai multă lume. Da? strânge o în scură cască aia destul de pe scări și a Da, deja. Degeaba, chiar dacă aș strânge un milion și tot nu... Nikita! Da? Nikita! Da? Stai, lasă da? că nu mai e nevoie! Nu e nevoie! Nu e patise! dați Mihailovici, mai tragem o dată soldații? Nu, nu, altceva vroiam. spune cum cum ți se par scările astea? În ce sens? Păi... Ți se par frumoase! Hei, Serghei Mihailovici, eu nu sunt decât operator, întrebați-l pe scenograf, el se pricepe la decoruri. Pe mine întrebați-mă dacă pot să le cuprind sau dacă. Nu, exact! Exact, uite, n-aș vrea să le cuprind. Dar ce este? Serghei spuneți mi ce fac cu băieții de sus? Că am început să pleci. Lasă-i, lasă, -i, lasă -i. Da? da? stai, stai pe el, da? am nevoie de tine. N am da? înțeles, Vreau o coborâre în vertiș Nu! Nu, tocmai. Vreau să cobor soldații, însă încet, treaptă cu treaptă. Și aș vrea să devină o coborâre amenințătoare Ar trebui să pot coborâ și eu cu ei Sau nu? Mm. Nu, nu, nu, nu, nu Îi pot filma din puncte diferite sunt un punct de reper în cadru Pentru a face ca deplasarea să fie evidentă Da, uite, îmi plac scările astea Nu știu, au ceva mai mai în simplitatea lor Sergei Mihailovici, dar așa ceva nu era în scenariu Dumneata a scrie alt film acum Nu, Nina Gazanova Nu scriu, ci acum fac filmul Înțelege-mă Simt că așa cum am gândit noi, scena soldaților care pun capăt mitingului este prea statică Sergiu. Nu are fir de emoție în ea Ne trebuie altceva, însă nu știu exact ce Cum un pluton de soldați care trag într-o mulțime de oameni nevinovați este o scenă lipsită de emoție? Nu, sigur că nu Dar noi nu creem aici un fapt Ci un fapt de artă și cred că, în cazul acesta, trebuie să supralicităm un pic faptele realității Adică, ceea ce ne poate turbura în viață, poate deveni mic și neînsemnat pe felicul. Sau plat, pur și simplu, ceea ce e chiar mai rău Da, da, trebuie să găsim ceva dinamic să sim, sim, sim, sim, sim. Cred că dacă soldații ar coborâ treptele sacada cu puștile în mână, pregătiți să tragă Da, dar vezi că asta nu poți filma decât fragmentat și trebuie intercalat ceva Nu știu, trebuie pus ceva în fața acestor puști intense Aveți mulțimea! Puneți oameni oamenii să se retragă din fața puștilor în dezordine, chiar soldații, acasă, să coboare caci, ca mire, și cum Nu se poate, nu aveți dreptate. Nu se poate. Dacă oare toți am gândit la fel, așa? Dacă am urmărit aceleași raționamente, ce fel de artă am face? Produse de serie! Îmi pare rău, dar nici această întrebare a nu mi se pare foarte perspicace. Vă amintiți povestea din Crucișetorul Potionchin pe care l-am realizat acum câțiva ani? Ce film extraordinar! Vorbim bine despre el! Da, bine, bine, poate că o să vorbim mai pe larg. În Crucișetorul Potionchin, povestirea era destul de simplă. Niște marinari de pe un Crucișetor refuză mâncarea plină de viermi care li se oferă. Asta înseamnă o revoltă și vinovații sunt aduși în fața plutonului de execuție. Dar la un strigăt al comandanților... Raților! Țevile de pușcă ale plutonului se apleacă și revolta cuprinde întreg vasul. Apoi, revolta se întinde în tot orașul Odessa, a cărui populație pactizează cu echipașul de pe Potionkin. Scena scărilor de la Odessa, apogeul filmului în care trupele țariste încearcă să năbușe revolta... Este de un patetism scutuitor. Îmi pare, bine, îmi pare bine că vă amintiți această scenă. Vom mai vorbi despre ea. Iar finalul filmului reia, într-un fel, începutul, dar la alte proporții. Escadrila trimisă să năbușă răscoala de pe Potemkin, se unește cu marinarii revoltați, gurile tunurilor se pleacă în fața celuiași strigă de frăție care a învins la început puștile soldaților. Filmul acesta al dumneavoastră a reușit prin patosul revoluționar pe care îl respiră, să provoace o revoltă asemănătoare pe un bas olandez. Acest film, acest film Serghei Mihairovici, a reușit să demonstreze că arta nu este numai contemplare și bucurie estetică, dar și chemare, mobilizare în slujba unei idei, în slujba dreptății și adevărului social. Ca dovadă că aveți dreptate stă faptul că povestea crucișetorului Potionkin este interzisă în multe țări capitaliste, iar în altele, fără acordul meu, a fost remontat. Secvențe întregi au fost luate de la locul lor și puse într-altul, astfel ca filmul să-și piardă forța revoluționară care i-a speriat pe distribuitorii capitaliști. Revolta a celor obidiți de pe Potionkin... Curajul lor de a strânge forțele împotriva unui grup de asupritori ce aveau puterea și armele, însă, m-a impresionat foarte puternic. Și eu am găsit în ea un simbol al Marii Revoluții, în slujba căreia mi-am pus umilele mele arme. Sunt arme puternice uneori, Sergei Mihailovici. E adevărat. Dacă arta este pusă în slujba dreptății, adevărului, atunci devine o armă foarte puternică. Noi am trăit o revoluție măreață. Trăim în prefaceri pe care niciun alt popor nu le trăiește, cel puțin deocamdată. E datoria noastră ca artiști să ne punem în slujba acestor noi realități. Noi nu suntem simpli artiști. Noi suntem artiști cetățeni. Avem datoria să luptăm, căci mai este multă vreme de luptat încă. Și arta noastră este arma noastră cea mai de preț. Ați spus patetism revoluționar. Uite, eu personal am simțit că o temă ca aceea a crucișătorului, tema revoltei, nu o pot trata decât în registru patetic. <gătări> și, ca să revenim la oile noastre, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că această poveste, simplă, după cum se vede, putea fi decupată și filmată numai și numai așa cum am făcut-o eu. E, ce spuneți? <gătări> Păi vedeți, această poveste putea fi făcută într-o infinitate de alte feluri. Fiecare secvență, fiecare fragment de montaj, ba chiar fiecare cadru ar fi fost gândit și filmat de dumneavoastră într-atâtea feluri cât sunteți aici. Așa că vă dați seama că 25 de filme pe același subiect sau poveste n-ar semăna deloc între ele. Eu încerc numai să vă deprind să ajungeți la cele mai bune și cele mai juste soluții pe drumul cel mai scurt. Și pentru că tot nu veți face toți eu. haideți să-l ajutăm pe fericitul dintre noi care îl va face să aibă de pe acum cele mai bune soluții. Deci, ia să vedem. Cum ați imaginat cadrul în care se desfășoară acțiunea? Adică pensiunea voche. Eu m-am gândit la un salon Așa. care se sugereze o închisoare am reținut o, o frază a lui Balzac. spune -mi. Da. da, da. Pe, pe aceste străzi, casele și pereții par niște închisori. Da. Această observație a constituit punctul de plecare pentru construirea decorului. Am făcut și niște schițe, dacă doriți să le vedeți. Da, da mulțumesc. Da, bine. Da, bine. Da, bine. Serghei Mihailovici, Arsenski ne arată o fațadă și o numește principiu. Despre ce fel de principiu este vorba aici? Nici măcar Arsenskii nu bănuiește cât de mult este aici vorba de un principiu. Dar înainte de a ajunge la asta, vreau să discutăm o chestiune de detalii. Unde ați decis să așezați ferestrele casei? Feretele stâng de pilul. Stâng, în care loc? Aproape de marginea cadrului. Permiteți-mi să vă întreb, la ce înălțime de la dușumea trebuie făcută această fereastră? pentru ca să poată fi văzută, că, datorită racursiului partea de sus a pereților nu se află în cadru, nu? Trebuie plasată foarte jos. Așa. Este posibil să placezi o fereastră atât de jos? Asemenea, fereastră există la mansarde. Da. Da. În mansarde, interesant este faptul că peretele unde se găsește de obicei fereastra e înclinat din cauza acoperișului, dar fereastra ca atare nu este plasată în partea de jos a peretelui. La subsoscă! Da. În încăperile de la subsol, ferestrele se găsesc la înălțime. În general, nu e cu putință să faci o fereastră atât de jos. Fals! De fapt, este cu putință. E chiar foarte cu putință, cu toate că nu se potrivește în cazul nostru. Ce fel de construcții se caracterizează prin asemenea ferestre? Cărui detaliu, cărui stil arhitectonic îi corespunde o fereastră așezată la mică distanță de dușumea? Și ce formă trebuie să aibă? Stil sau romantic. Da? Voi avea grijă ca dumneata să nu promovezi la examenele de istorie arte. Așa. Dumneavoastră ați auzit vreodată de un detaliu arhitectural numit fronton? El se întâlnește în construcțiile stil Ampir și e plasat deasupra coloanelor. În fronton există o fereastră semirotundă așezată în interiorul casei foarte jos, aproape de dușumea. Eh, dacă acțiunea s-ar petrece la Petersburg, unde clădirile de acest fel abundă, alegerea unei astfel de clădiri ar fi fost plauzibilă. Dar... În roman, acțiunea nu se petrece într-o vilă stil ampir, ci mai curând în ceea ce numim o casă de raport cu Mansar. Acesta este un amănunt esențial și vă rog să nu mai neglijați amănuntele, mai ales cele esențiale, pentru că aveți șansa de a vă da în petec, cum se spune. Ia să vedem acum ce alte elemente ale cadrului ați stabilit. Uite, ce, de exemplu, ce e desenat aici? Da, o masă de sufragerie, da? da? Nu, nu da. e o masă de sufragerie, ci una rotundă de salon, care vreau să sublinieze închistarea acestor oameni. Și apoi, și la Balzac, în roman, există una la fel în salon. Da. Adică, da, da, da. Vezi, numai că Balzac da, spune da, da. că arestarea lui Votră are loc în sufragerie. Mă rog, dar în general, cum ați imaginat masa? Rotund. Eu am creat o masă pătrată pentru restul personajelor și una specială pentru Votren. A, firește, ăsta e un semn de individualism. Îți mulțumesc pentru indicația prețioasă pe care mi-ai dat-o despre dumneata. Ce alte soluții ați mai găsit? După mine, Așa. Votren își rostește monologul său demascator de pe masă. Se învârtește în jurul ei... Apoi, explozia, sare pe masă și monologul! Nu are o legătură exactă cu întrebarea mea, dar fiindcă tot a venit vorba, cum am putea numi tendința pe care o promovează colega dumneavoastră? Formal. Este de acord cu asta, și studentă? Dacă dumneavoastră credeți... Ai, spune da, spune da, și studentă. Pe cuvânt de onoare că au dreptate. E de acord. Da. Dar, dar dumneata care e atât de furtunos, dumneata, dumneata, da, da, la ce masă ți a așezat personajele? A, tot așa, rotundă. Cred că e nevoie de un cerc închis. Care să iunească. Eu simt acest cadru ca o arenă pe care se duce lupta pentru existență, unde legea lui Darwin se manifestă foarte puternic. Și această orientare cum am putea să o calificăm? Biologist! Zeați! Eu aș numi asta simbolism sociologic. Tot o varietate de formalism. Credem Credemă că aveți și încercat formalisti ce sunt. Cunosc asta foarte bine. Toți v-ați gândit cam la același lucru, numai că n-ați mers până la capăt. Dar oare oamenii aceștia, clica din pensiunea Voche, sunt uniți, solidari? No! Păi sigur că nu! Sigur că nu! În ciuda mizeriei generale, mai mare sau mai mică, ei păstrează cea mai severă diferențiere în ceea ce privește averea Ăsta este principalul, faptul cel mai caracteristic pentru ei dacă unul are în buzunar 2-3 franci mai mult, el începe să se comporte față de ceilalți ca un stăpân. Când se află că Rastiniac are rude cu influență, el începe dintr-o dată să crească în ochii acestor oameni. Atunci când se lămuresc că Moș are și bani și valori, locatarii, pensiunii schimbă pe dată atitudinea față de el. Ei sunt a societății, dar ca într-o oglindă deformată reproduc diferențierea din înaltă societate. De aceea... Plasarea uniformizantă a locatarilor pensiunii în jurul unei mese ar fi o rezolvare injustă. În schimb, dacă vom plasa un personaj în capul mesei sau în coada ei, vom crea o imagine exactă a diferențierii. Numai atunci diferențierea dintre locatari sugerate de balzac prin plasarea lor în locuință, nu uitați că papa Goriot i a la masardă. O veți putea repeta ca principiu și în lor la masă. Uite, Ceea ce aș dori să rețineți din această discuție asupra detaliilor este faptul că meseria de regizor sau arta regizorului se naște din capacitatea de a mânui asemenea detalii în aparență neînsemnate. Nu aveți voie să neglijați niciun amănunt oricât de mic vi s-ar părea. Din amănunte se naște întregul și orice defect de detaliu vă poate compromite lucrul în totalitatea asta. Din acest motiv am insistat așa de mult asupra mănântelor de scenografie și o voi face întotdeauna, să știți. Un principiu major trebuie să se regăsească în toate detaliile construcției. Vă rog să nu uitați asta da. niciodată. Da. În fine, aș mai avea multe observații de făcut, dar vreau să trecem la altceva. Ce plan de montaj, ce decupaj ați stabilit pentru această scenă? Hai să vedem. Eu m-am gândit Că dacă avem un loc fix, în salon sau sufragerie, atunci este nevoie de o mulțime de planuri și câmpuri succesive pentru a înlătura orice senzație de teatralitate sau de mijloace folosite în teatru. Uite, să aveți în vedere ca acest termen. Atenție! Să aveți în vedere că acest termen de mijloace folosite în teatru, este destul de convențional. Una din caracteristicile sale este presupunerea că scena unitară se petrece într-un anumit loc. Dar atunci, în Crucișetorul Poteomchin, din odessa sau scena punții pot fi considerate, din acest punct de vedere, scene pur teatrale, în aparență, în timp ce pur cinematografic ar putea fi considerat doar episodul întâlnirii Crucișetorului cu escadra. Dar această judecată este falsă. Și în film pot exista episoade care să se desfășoare compact într-un singur loc. Dar depinde cum sunt folosite în film, depinde în ce context sunt puse, depinde ce este înainte și după scena în <fie> Pentru că. bine. Nu e bine, nu e bine. Nu e, bine. Nu e bine. stop! Stop! Opri! Opriți! gata! gata! opriți Nu așa. Nu așa, nu e bine. Nu trebuie să vă retrageți ca iepurii! Bine, am înțeles, sunteți oameni, vă e frică de o pușcă întinsă. Nu putem respira calm sub amenințarea unei arme, dar voi sunteți luptători din clipa în care v-ați strâns aici. Voi aveți o cauză! Marinarul ucis trebuie răzbunat! Nu puteți abdica așa ușor! Și nu fugiți ca iepurii! și voștri caduciși! Nu puteți alerga care-i încotro ca niște guzgani! De la început! Lăsați-i cinci minute, au studat de tot! Să știți că nu mai scoateți nimic de la ei, Bine, bine, bine! Pauză, cinci minute! Pauză, cinci minute! Pe loc, am spus! Începem imediat! Of! Of! Cred că e mai bine așa. Oricum e mai bine. Serghei Mihailovici... Nu-mi place unghiul. O să pun aparatul mai jos. Am să prind soldații puțin în diagonale. asta e bună! Ce nu vă mai place acum? Mi-e teamă să nu iasă ei, ca aparatul. Ai, aparat. Ai dreptate! Ai dreptate! Vreau ca această coborâre să fie amenințătoare, puternică, copleșitoare. Ia, ia, ia să și eu! Vă rog, vă rog! Ia! Așa m-am gândit la început! Uite, așa! Vedeți? Da! Totul apare în linie, frumos ca la parade. Da, așa este, așa este! Dacă pun aparatul așa, puțin în diagonal, obțin un racursiv mai expresiv! Mai puțin ilustrativ! Ia, stai, stai, stai, stai puțin! Da! Da, just! Senzația va fi de cronică filmată pe viu Așa cum face Vertov ha, ha. Simt eu că te de cine ochiul lui Ziga Vertov Nu, nu, nu, nu m-am gândit la asta, dar aveți dreptate Senzația de autentic va fi mai pronunțată În orice caz, racursiul este absolut necesar să rămână. Soldații trebuie să domine cadrul foarte pregnant De ce nu-i filmați mai de jos? Să cuprindeți cizmele și puștile lor? Ha? Da, da, sigur! Sigur, Nina Gajanova, ai perfectă dreptate. Sigur. Sigur că da, nu avem nevoie de fețele lor. Aceasta este doar o mașină de război, nu trebuie să o umanizăm cât de puțin. Sigur că da, numai cizmele și puștile, elementele tipice ale unei mașini din război. Tisei! Tisei! Ce ați spus dumneavoastră, Serghei Mihailovici, despre plasarea segvențelor cinematografice într-un anumit context ar putea fi o definiție a montajului? Uh, o explicație. O definiție a montajului ar putea fi, să zicem, ciocnirea a două planuri independente din care se naște o idee nouă. Da. Da. Cam așa s-ar putea spune. Adică, Două planuri cinematografice, fără legătură între ele, puse alături, pot naște o idee în sensul dorit? Da! Cred că da! Sigur că apariția unei idei reprezintă un proces mental abstract, dar pornind de la un material concret, cum este cel filmic... Putem controla într-o câtva această reacție. Credeam că narațiunea cinematografică este o acumulare, o succesiune de imagini care duc, desigur la o idee. Sau chiar la mai multe idei. Da, e preferabil să ai și să ajungi la mai multe idei. Acumularea, din punctul de vedere al narațiunii cinematografice, este o posibilitate, e drept. Acesta este și crezul lui Pudovkin, colegul meu. Avem chiar nenumărate discuții în jurul acestei chestiuni. Este o posibilitate, dar nu singura. Ca să mă înțelegeți mai bine, am să vă dau exemplu, una din experiențele unui alt regizor pe care îl cunoașteți foarte bine, Lev Kureșov. Anume, experiența de montaj cu actorul Mozjuchin. O cunoașteți? Nu. Am auzit, dar nu știam exact despre ce este vorba. Atunci să vă povestesc ce experiență a făcut. Ne-a arătat un film foarte scurt în care ne avertizase că este vorba despre extraordinară expresivitate a celebrului Mozuhin. În primul cadru a apărut o farfurie cu supă aburindă pentru câteva secunde. Imediat după aceasta, figura lui Mozuhin, pentru alte câteva secunde, figură care exprima o poftă de mâncare grozavă, fără ca vreun mușchi de pe obraz să îi clintească. Apoi, iarăși, în cadrul următor, a apărut o femeie foarte frumoasă. Și iarăși figura lui Mozuhin care exprima, de data aceasta, o admirație încântată. Eee. Și tot așa, de încă câteva ori, diferite imagini care schimbau foarte sugestiv privirea și sentimentele, dacă vreți, ale marelui actor. După film, toată lumea și-a exprimat admirația pentru extraordinarul Mozuhin și capacitatea sa de interpretare. După ce laudele s-au mai potorit? Culeșov a izbucnit într-un râs homeric și numai într-un târziu a răspuns la întrebările nedumerite ce îi se puneau. De fapt, fiți atenți, el îl filmase câteva minute întregi pe Mos care stătea în fața aparatului de filmat cu privirea țintă în obiectiv, așa cum stăm de obicei la fotograf, fără vreo expresie anume. Apoi intercalase prin montaj cele câteva imagini Farfuria cu supă, femeia, o mașină și așa mai departe Care creaseră în mintea noastră senzația unei expresivități diferențiate pe chipul lui Mozuchin. Experiența a fost atât de formidabilă Că nu am fi crezut, poate, dacă însuși Mozjuhin nu ne-ar fi asigurat că el habar nu a avut de ce l-a pus Culeșov să privească țintă în obiectivul aparatului de filmat, rugându-l să adopte expresia cea mai neutră și imobilă cu putință. Extraordinar! Ce foarte! Cine și fi închipuit? Iată, deci, pe de-o parte, cu un material folosit într-un anume context, poate avea o valoare și folosit într-altul, poate avea o cu totul altă valoare, fără să fi fost, poate, uneori gândit nici pentru unul, nici pentru celălalt. Iar pe de altă parte, iată cum poate fi dirijată o reacție mentală. Adică exact ce vă spuneam mai devreme. Și dumneavoastră ați folosit asemenea conflicte de planuri din crucișătorul Pocionchil? acolo e ceva mai complicat. A, da. Inițial am da. pornit de la ideea unui montaj de... Atracții. Exact. Adică o metodă pe care am folosit-o în teatru și care a însemnat o succesiune rapidă de evenimente șocante, de senzații tari, dacă vreți. O tehnică foarte apropiată de cea a circului, din ale cărui mijloace am folosit foarte mult. Știți. Dar ce poate însemna în film, ca tehnică narrativă, montajul spectaculos al atracțiilor? Am extins conceptul și am încercat să opun termenii contradictorii, care, după cum bine știți, se găsesc într-o unitate, dar și într-o luptă continuă. Din ciocnirea a două contrarii rezultă întotdeauna o calitate nouă. Și aceasta este izvorul mișcării. Ah, păi așa lucrurile par foarte simple. <laughs> e adevărat, în film lucrurile sunt mai complexe. Am ajuns uneori la rezultate neașteptate și spun asta pentru că mi-au spus-o și mie alții în care cred foarte mult. N-ați vrea să ne explicați cum se întâmplă în cruceșătorul Potiomkin? Cu montajul acesta de În <��Then> nu mai e vorba, propriu zis, de montaj de atracții, ci de ceva mai mult. Bine, bine, bine, hai să analizăm un pic filmul. Da. E, cine mă ajută să mi-l amintesc în detaliu? Eu, eu, Io? eu! să începem cu începutul. Și începutul este acela că am gândit acest film ca un organism în care fiecare secvență este o parte, un caz particular în care se regăsesc toate calitățile întregului. Lenin spunea că generalul nu există decât în particular, prin particular. Și aceasta a fost una din regulile pe care le-am urmat permanent. Apoi referitor la structură. Cu ce ați asemuii voi structura Crucișătorului? Este o cronică. Nu, mai curând o dramă. Uite, și una și alta. În velișul ultim, epiderma filmului, este cronica unui eveniment ce acționează ca o dramă. Dar adevărata structură este alta. Poate tragedia, Serghei Mihailovici. Da. Într-adevăr. Și încă în forma ei cea mai riguroasă, în canoarele clasicismului. Tragedia în cinci acte. Nu respectă legea unității de loc și cea a unității de timp, ci doar aceea de acțiune. Că și primele două unități sunt o invenție a clasicilor francezi. Grecii nu respectau, de fapt, decât unitatea de acțiune. Și care ar fi cele cinci acte? Prezentarea crucișătorului și secvența cărnii cu vierne. Și frământarea marinarilor Am putea numi acest act Oameni și vier. Actul al doilea Cred că începe cu adunarea marinarilor pe punte Refuzul lor de a mânca această carne cu vieri, uciderea lui Vaculinciuc Și scena cu prelata care îl acoperă Dar, Dar da, și strigătul da, fraților Urmat de refuzul soldaților de a trage Și încă ceva Și, da. a, și răfuiala cu ofițerii Exact da, da, da, da. Cum am putea numi acest al doilea act? Da, da, da. Revolta de pe tender da. Actul al treilea acum, ceața din portul Odessa, mulțimea adunată în jurul cadavrului lui Vacurinciuc, mitingul de solidaritate și înălțarea steagului roșu. Aș numi acest act pentru atmosfera sa, mortul cele răzbunare. Da. Urmează, urmează actul scării din Odessa, în care oamenii de pe țărm fraternizează cu marinarii, iar soldații țăriști trag salva care va ucide mulțimea de pe da, da. Și da. ultimul act, întâlnirea cu escadra care refuză să tragă în fața acelui strigat de învrățire. Da, da, da. Acest element care se repetă dă în mare măsură caracterul despre care vă vorbeam. De la un marinar, adică o celulă a crucișătorului care strigă plutonul de execuție fraților, la întreg vasul. De la crucișător, o altă celulă la rândul său, la escadră, adică la organism, prin același strigă de frăție. Filmul respire un anume patetism, tocmai poate datorită asimetriei de compoziție, în ciuda delimitării atât de riguroase în cinci acte. Te înșel profund! Te te înșel profund. Te înșel. Și iată de ce. Începând cu actul al doilea, fiecare din ele se divide în două părți distincte, perfecte, gale ca întindere. Scena acoperirii lui Vaculinciu cu prelata, răscoala. Doliul din chei pentru cel ucis, mitingul plin de mânie. Fraternizarea, lirică în esență, scena tragerii în mulțime. În fine, așteptarea plină de neliniște a escadrei, triumful final. Aveți dreptate, nu este o acumulare în narațiune. Părțile pe care le-ați grupat două câte două sunt foarte deosebite între ele. Diametral opuse. Și este exact ceea ce am vrut să vă demonstrez. Trecerea se face printr-un racord, dar nu este doar trecerea în alt ritm, într-o altă atmosferă, ci la o mișcare diametral opusă care se naște organic din ceea care o precede. Este un plan nou al aceleiași teme dintr-un unghi de vedere invers ca factura artistică. Din ciocnirea celor două părți opuse formal, rezultă de fiecare dată o idee și imagine nouă Este exact un montaj de contrarii Lirism și mânie Durere și tumult revoluționar Așteptare încordată și triumf exultant Foarte jos! Ați gândit această structură atât de precisă Înainte de a face filmul? Nu! În mod paradoxal, nu Am lucrat numai cu câteva pagini de scenariu Pe care le-am modificat permanent în timpul filmărilor și la montaj din dorința de a crea o structură în funcție de elementele pe care le-am avut efectiv la dispoziție, iar nu invers. Singurul lucru care mi-a fost foarte limpede l-a reprezentat tonusul general al filmului. Acel caracter patetic pe care l-am simțit necesar de la început până la sfârșit. Acel patos de care am vorbit și care avea misiunea să transforme acest film într-un act revoluționar. Prietenul meu, Marele regizor, Sevolod Pudovkin, reușește să procedeze din punct de vedere tehnic exact invers. Adică adaptează, ba chiar siluiește materialul în funcție de un scenariu pe care l-a și numit corespunzător. Scenariul de fier în care totul, dar absolut totul, este calculat cu o precizie înspăimântătoare. Și asta nu face ca totul să fie mai simplu? Depinde ce urmărești și de ce ești în stare. Dacă ești un artist adevărat, așa cum s-a dovedit a fi Pudovkin, atunci reușești. Dar cred că el este o excepție. E drept că și Culeșov își măsura în prealabil metrii de peliculă pe care avea să-i acorde unei secvențe sau alteia, dar acolo era mai curând un experiment decât o metodă de creație pe care să o putem generaliza. Pudovkin este așadar adeptul unui montaj a priori, iar dumneavoastră al unuia a posteriori. Am înțeles bine? Foarte bine! Chiar așa! Eu cred mai mult decât Pudovkin în posibilitățile cu adevărat creatoare ale montajului și țin mai puțin la scenariul literar pe care îl consider o eboșă, o schiță în creion a viitorului film. Eu cred că la montaj ia naștere cu adevărat filmul ca operă de artă. Acolo se stabilesc adevăratele măsuri. Acolo se încheagă valoarea artistică și socială. O... Stop, stop, stop. În fine, v -a să zic că am mai dat și eu o idee bună Ceva semna de mine tot va fi în filmul ăsta Vai, Nina Gazanova Dar femeile aduc întotdeauna sarea și piperul în viața noastră da, da. A bărbaților din cinematografie, vreau da. să zic Am văzut eu Hai mai zic să schimb cupajul de la o zi la alta Dar să improvizez chiar la filmare, mi se pare prea. De, prea de... Uneori e foarte bine să ne încredem în imaginația și instinctul nostru Iată de pildă acum aceste scărpe pe care le-am observat atât de târziu devin simbolul orașului Odessa. Iar reducerea soldaților la cizme și puști înseamnă o metaforă și o metonimie. Mașinăria de război și puterea țaristă. Cred că am ajuns la o soluție foarte bună împreună, stimată Nina Gajanova. Am concentrat foarte multe lucruri în câteva imagini foarte sugestive. Lască că știu eu, Sergei Mihailovici, cât de mult te-ai bucurat când ai auzit că vin la filmări. Omul care scrie povestea filmului Va fi întotdeauna foarte bine venit lângă mine Vom putea astfel Cum desigur bine ai observat chiar și ta, Vom putea să colaborăm Să ne sfătuim, să schimbăm Să adăugăm, să scoatem Și încă altele Serghei Mihailovici, te rog foarte mult Să nu mă iei peste picior Să nu crezi că dacă sunt femeie Pot să-ți va de mine Stai, Nina, nu plecați Stai, Nina, nu plecați Mă S-a dus. Lasă cum păcăm noi. Câte ceasul? Da. Nikita, hai, strânge ceva. Da, da, înțeles. Da, nu, nu, pe nu pe stai, stai, stai, nu, mai stai. stai. Așteaptă-mi puțin. Da. Tise. Da, Serghei Ti Tise, spune-mi, armata asta va fi cu adevărat în înfricoșătoare? Da. Așa cred. Crezi sau e sigur? Sunt sigur. Am vrut numai să spun că depinde de ceva, prinde pelicula pe lumina asta, care să știți că e, e foarte dificilă și... Nu, Eduard. Nu. Eduard. Altceva e. Dacă am găsit un simbol atât de sugestiv al puterii de represiune, trebuie să-i opunem tot un simbol... Pentru că această înfruntare se devină dramatică cu adevărat. Bine, bine, bine, dar toți oamenii aceia care cad cu gloanțe... Da, da, dar îmi trebuie un simbol, ceva la fel de puternic ca aceste cizme care calcă fără milă. Să punem un conducător! Nu, nu, nu, îmi trebuie ceva foarte detașat, un simbol al, al căldurii, al omului, al vieții. Da, așa ceva, al izvorului. Sigur că da, am găsit, asta este! O mamă și copilul său. Da, da, dar da, s-ar putea. Sigur Tise, asta e. Închipeți că în fața acestor cizme brutale așezăm o mamă care își ține copilul de mână. Nu, nu, nu. Nu mai vine o mamă cu un cărucior în care se găsește un boț de om. Mama își pierde căruciorul care se va rostogoli pe scări în timp ce soldații se vor pregăti să tragă. Vreți să intercalați căruciorul coborând scările soldaților care Exact. Exact. Tise, se Închipeți un plan al soldaților tropăind sec și amenințător pe scări. Iar în planul imediat următor, o mamă disperată că și-a pierdut copilul, pruncul ei, care abia a făcut tot probabil Închipuieți, închipuieți cizmele acelea încrozitoare, călcând păsat spre căruțul alb în care se află pruncul de om fără apărare Atunci de-abia moartea mulțimii sub salva țaristă va căvăto o forță concretă de emoționare Înțelegi? Nikita! Da? Da? da, dani credite da? Găsește-ți imediat un cărucior de copil, un un copil? Un, un landou, parcă așa îți spune, da? da? Să fie să alt, ca alt, alt, în orice casă de Hei, da? copii, da. uh, pardon, pardon, tovare studență, am vrut să spun? Da. Mi s-a părut mie sau chiar a sunat clopoțelul? Da. A sunat sfârșitul orei. Serghei Mihailovici. Dacă ați avea dumneavoastră răgaz, nu am putea să mai stăm în orice caz. Eu aș sta. Vrem să ne vorbiți. Vorbiți-ne despre potiom cum cum l filmat. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, vă rog, vă rog, rog. Puneți-ne, vă rog. Cum era șnabul? Ce ați propus? Serghei Mihailovici, cum v-ați înțelegeți cu operatorul Tisei? Nu. Nu, am spus nu. Uite, vă rog, vă rog, vă rog, puțin liniște. Uitați ce se întâmplă, nu sunt nici dogmatic, nici îmbătrânit, dar poate cunoașteți vorba unui latin cum că există o măsură în toate. Noi să zicem acum că soneria la sfârșitul unei ore de clasă este măsura noastră, tot ce e dincoace, sau mai ales dincolo de ea, este rău. A. Trebuie să învățați să găsiți măsura tuturor lucrurilor, A. trebuie să plec. Sunt așteptat de studioul de filmare. Dumneavoastră, uitați că mă aflu aici, în fața ochilor și urechilor voastre de învățăcei aviz, tocmai datorită faptului că sunt regizor de film. E bine, trebuie să mă lăsați să fac filme. <gătă -vă> Dați-mi răgazul acesta. Trebuie să fac filme ca să justific prezența în fața dumneavoastră. <gătă -vă> și pentru mult mai mult, pentru ca dumneavoastră să aveți deja cărări deschise și bine bătute, să porniți pe altele noi pe care. Eu sau alții ca mine nu vom avea nici puterea, nici tăria, poate să le cunoaștem. Trebuie să fac film, adică trebuie să construiesc astăzi, pentru ca dumneavoastră să faceți mult mai mult și mai bine, dacă veți putea. Dați-mi numai răgazul! Ați ascultat? Biografia unei capodopere. Crucișătorul Potiomkin. Film de Sergei Eisenstein. Emisiune de Paul Silvestru. Au interpretat Ion Marinescu, Rodica Sanda Zuzuyanu, Nicolae Pomoje, Stefan Velnicuc, Dan Condurache, Papil Panduru, Andi Ștefanescu, Radu Neag, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete. Regia de studio. Rodica Leu, regia tehnică, inginer Andrei Siretano, regia artistică, Titel Constantinescu.